Остання перевірка. Раві нахилився ближче через ручник, уважно розглядаючи її, його дихання було солодким, але різким біля її обличчя. «У тебе на обличчі ще залишилось трохи засохлого. І на руках він глянув униз, і на світрі плями. Тобі треба швидко піднятися нагору, поки тебе не побачили». Піп кивнула. «Так, я зможу», сказала вона. Вона розклала запасну футболку на сидінні, щоб кров не потрапила на машину Раві. А ще використала запасну білизну, наливши трохи води з пляшки, щоб витерти кров з обличчя та рука, поки Раві вів машиною об'їзними шляхами. Довелося обійтися цим. Піп відчинила дверця та ліктем і вийшла з машини, потім нахилилася назад, щоб засунути футболку, на якій сиділа, теж у рюкзак, і застібнула його. В іншій руці були ключі від будинку. «Ти впевнена?» – ще раз спитав Раві. «Так», – відповіла вона. «Вони ще раз проговорили план, знову і знову в машині. Я впораюся з цим сама». «Ну, ти розумієш, про що я. Я можу допомогти», – сказав Раві. У голосі прозвучала нотка відчаю. Піп подивилася на нього, запам'ятовуючи кожен сантиметр, не залишаючи нічого поза увагою. «Ти вже допоміг, Раві навіть більше, ніж думаєш» ти допоміг мені вижити там, ти приїхав по мене, я це зможу зробити сама. Найкраще, що ти можеш зробити для мене зараз, бути у безпеці, це мені і потрібно. Я не хочу, щоб щось з цього звалилося на тебе, якщо щось піде не так. Знаю, але Піп перебила його. Тож ти зараз підеш і забезпечиш собі алібі на весь вечір. На випадок, якщо наші часи не співпадуть, і ми недостатньо змістимо час смерті. «Що ти будеш робити?» Вона хотіла почути це ще раз, щоб усе було бездоганно, надійно. «Я їду додому взяти телефон, потім вирушаю вамершем, щоб забрати свого двоюрідного брата Рахула», сказав Раві, дивлячись прямо перед собою. «Поїду основними дорогами, щоб камери зафіксували мене. Зніму гроші в банкоматі, щоб і там камера мене зняла. Потім підемо в за Ехпрес чи інший заклад». Замовимо їжу, розплачусь карткою. Буду голосно говорити, щоб на нас звернули увагу, щоб нас запам'ятали. Зроблю фото і відео на телефоні, щоб було видно, що ми там. Ще зателефоную, мабуть, мамі скажу, о котрій буду вдома. Я ще напишу тобі смс і спитаю, як проходить твій вечір, бо я ще не знаю, що ти втратила телефон, і ми весь день не бачилися. Він швидко перевів подих». Потім підемо в паб, де збираються друзі мого брата, там буде багато свідків. Залишимося до 11:30. Потім відвезу Рахула додому, а сам по дорозі заїду на заправку, щоб ще одна камера мене зафіксувала. Повернусь додому, зроблю вигляд, що лягаю спати. «Чудово така», – сказала Піп, глянувши на годинник на панелі приладів. «Було трохи більше восьмої десятої». Зустрінемося о півночі, зустрінемося о півночі. І ти мені подзвониш, спитав він. З твого одноразового телефону, якщо щось піде не так, все буде добре, відповіла Піп, намагаючись переконати його поглядом. Будь обережна, сказав він, міцніше стиснувши кермо замість її руки. Я тебе люблю. Я тебе теж люблю, сказала вона ще раз в останнє, але це не в останнє, вона побачить його вже за кілька годин. Піп зачинила двері і помахала Раві, коли той увімкнув поворотник і поїхав геть. Вона глибоко вдихнула, щоб зібратися, а потім повернулася і пішла доріжкою до вхідних дверей. Вона побачила свою родину крізь вікно, відблиски телевізора мерехтіли на їхніх обличчях. Вона спостерігала за ними мить, стоячи в темряві. Джош скрутився калачиком на килимі у піжамі, маленький і незграбний, грався з лего. Її тато сміявся з чогось на телевізорі, і Піп навіть тут відчувала його вібрації. Мама цокнула язиком, ляснула його по грудях, і Піп почула, як вона каже. «О, Вікторе, це не смішно. Завжди смішно, коли люди падають. Пролунав його гучний голос у відповіді. Піп відчула, як у неї защіпало в очах, а в горлі підкотився клубок. Вона думала, що більше ніколи їх не побачить. Ніколи не посміхнеться з ними». Не поплаче, не посміється, не постаріє разом з батьками, переймаючи їхні традиції, як татові пюре чи мамину ялинку на різдво. Ніколи не побачить, як Джош виросте, не дізнається, яким буде його дорослий голос, що зробить його щасливим. Усі ці миті, все життя велике і дрібне. Піп втратила це, а тепер ні. Якщо їй вдасться все здійснити, Піп прокашлялась, ковтаючи клубок у горлі, і тихо відімкнула вхідні двері. Вона прокралась усередину, тихо зачинила за собою двері, сподіваючись, що шум оплесків з телевізора його заглушить. Ключі затисла так міцно в кулаці, щоб не брязкали. Повільно, обережно, затамувавши подих, вона пройшла повз двері вітальні, кинувши погляд на потилиці батьків на дивані. Тато ворухнувся, і серце піп завмерло, вона застигла на місці. «Ні, все гаразд». Він просто змінив позу, обійнявши маму за плечі, сходами вгору, тихо, ще тихіше. Третя сходинка під нею скрипнула. «Піпа, це ти?» – гукнула мама, повертаючись на дивані. «Така», – відповіла Піп, швидко піднімаючись нагору, поки мама не встигла добре роздивитися. «Це я. Вибач, дуже хочу до туалету».